прийшов на прохання свого клієнта. Він перебував у міській лікарні і хотів бачити колишнього тренера Юлії. Зустрічатися з ним Сергій не мав ані найменшого бажання, тому просто вибачився, посилаючись на хворобу. Його травма набагато серйозніша, сказав адвокат. Кілька днів тому Йому зробили операцію, і він поки що не транспортабельний. Борис Олександрович просив переказати, що обов'язково приїхав би сам, але це фізично неможливо. Він дуже просив. «А як на це подивиться слідство?» – продовжував відпиратися Сергій. «У вашій зустрічі немає нічого протизаконного». «Борис Олександрович не під арештом, і я зараз добиваюся скасування підписки про невиїзд, так що, важко зітхнувши, Сергій дістав із шафи куртку. Гайдукевич лежав в окремій палаті, як і належало пацієнту такого рану. Біля дверей стояло двоє охоронців. Зазирнувши до палати, і, здавши йому Сергія, адвокат зник за дверима. Цьому відвідувачу хворий дійсно зрадів. Це було видно. Він підвівся на одному лікті, другу руку подаючи Сергіїві. На обличчі його з'явилася посмішка. Здрастуй, промовив він. «Дякую, що прийшов. Я, бачиш, поки що не можу». «Як здоров'я?» – запитав Сергій. «Іде на краще. Операція пройшла вдало, ускладнень немає. За пару днів встану на милиці, шкотель гатиму, поки що на одній. А там, обіцяю, все буде гаразд. А ти як? Бачу, ноги не згинаєш?» «Гіпс наклали», – пояснив Сергій. «Як раз на коліно. Але загалом також непогано». «Я радий», – сказав Гайдукевич. Він помовчав, збираючись з думками. «Сергію, я попросив тебе про зустріч, бо хотів з тобою ще раз побачитися і поговорити. Тим більше не виключено, що ми з тобою більше не зустрінемося». Сергій продовжував сидіти на краю його високого ліжка, мовчки, Дивився у підлогу. Зміст почутого на силу пробивався до свідомості, яку невідступно діймала думка, а що, як до палати раптом увійде Юлія, це не давало засередитися. Він просто не уявляв, що робитиме, якщо зараз відчиняться двері і увійде вона. «Я не хотів розставатися з тобою», – вів далі Гайдукевич, «принаймні, не пояснивши тобі деяких речей. Сподіваюсь, ти зможеш мене вислухати. Сергію, усе, що й розповідав, тобі там правда, але неповна. А я хочу, щоб ти знав усе. Більше як десять років тому... Я, будучи ще полковником радянської армії, отримав посаду командира дивізії. Якщо ти служив в армії, то знаєш, що це висока посада. Це було в Росії, в Краснодарському краї, куди я повернувся, пройшовши Афган. Багато з нас, таких героїв, він скривився, вимовивши це слово, Обіймали в Союзі після повернення доволі високі посади. Життя наче налагодилося. Юлі було тоді вісім чи дев'ять рочків, а я вже бачив себе за кілька років у відставці в генеральському чині. Але все обернулося інакше. Почалася нова епоха. Перестройка – все життя перетворилося на чорт знащо. За наказом Горбачова край отримав статус вільної економічної зони. Відбувалися перетворення, здебільшого абсурдні та небезпечні. Водночас розгорталися політичні ігри. Мені важко це згадувати страйки, демонстрації, заворушення. І за всім стояв новий клас. Люди, здатні на все заради влади та грошей. Не буду вдаватися до подробиць, гадаю, ти розумієш, що це за часи. Якраз тоді з об'єднаної Німеччини почали виводити війська Мене ввели до складу однієї з комісій, які працювали там. Довелося від'їхати з дому на кілька тижнів, а тим часом почалися великі негаразди. Силам, які виступали за повну автономію, вдалося роздути заворушення до нечуваних масштабів. Юрби людей мітингували, скидали владу, Обирали нову. Звісно, я переживав за сім'ю, яка залишилася там, а тут несподіванка. Комісію, до складу якої я входив, розпустили. Поки я доїхав додому, ситуація в місті повністю вийшла з під контролю. Силові структури краю, включаючи внутрішні війська, виявилися неспроможними. На щось уплинути. Мій заступник дістав наказ згори ввести в місто танковий полк і вже готувався це зробити. Коли я дістався до частини, колона танків уже була на марші. Не знаю, що саме виявилося вирішальним у моїх віркуваннях, але я скасував наказ і не дав цього зробити. Лише потім оцінили, якому кровопролиттю вдалося запобігти. Напевно, це було б друге Придністров'я, а можливо й друга Чечня. Тим часом я опинився під арештом. Мене усунули від справ, розжалували, і я чекав трибуналу. Пощастило. Почався пуч. Потім прихід до влади Єльцина, розпад Союзу, мене звільнили. Але до армії я не повернувся. Гайдукевич важко зітхнув. Це були жахливі для офіцерства часи. Повний занепад, припинення фінансування та розкрадання того, що було. Розвал усього. Не будемо про це. А з мене тим часом намагалися зробити героя рятівника міста сотень тисяч людей. Мене обрали у народні депутати і висували на посаду губернатора краю